І гвардійці таки вистояли. «Битва за Дніпро» – так називається книга-альбом, яка присвячена 30-річчю нашої перемоги. У ній зібрані бойові схеми наступу наших військ, фронтові фотографії, пам'ятні дні, години і хвилини, відбиті на плівці для вічності, для історії. Ми затримуємо свій погляд на 27-й сторінці. Угорі на фото всесоюзний староста Михайло Іванович Калін вручає високу нагороду героїв звільнення Києва командарму 3-ї танкової армії Павлу Семеновичу Рибалку, а трохи нижче зображення ордена Веніна і золотої зірки героя і під ним група комсомольців, які удостоїлися високої честі Звання Героя Радянського Союзу за бої на Дніпрі. Зовсім юні усміхнені обличчя, збиті на бакир пілотки, на грудях гвардійські значки і перші бойові нагороди. Ось сержант Піскалов, високий, з мужнім вольовим обличчям. Рядовий антипян, схожий на хлопчика-підлітка. Сержант Краля, кремезний білозубий красень. Поруч із ним усміхається до нас стрункий 20-річний Юрій Довжанський, оперезаний ременями, А за ним ще лейтенанти Дварковський, Бурцев, Бенеш. Вісім героїв Радянського Союзу. Вісім з гвардії юних бійців. «Здрастуйте, дорогі мої», писав Юрій своїм батькам. «Радіо принесло радісну вість». Мені присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Це велике щастя. Привіт усім-усім. Цілую ваш Юрій. А в кінці листа дата. 20 жовтня 1943 року. То був останній лист гвардійця. В одному запеклому бою Довжанський загинув смертю хоробрих на рідному Дніпрі. І тепер навіки застиг на крутому косогорі, ніби стереже його спокій і чисту безхмарність високого київського неба. А в рідному Кривому Розі, на стіні при вході у 21-ю середню школу, в якій він навчався, висить меморіальна дошка, яка засвідчує, що це школа імені Юрія Довженського. Та ще в кімнаті бойової слави під портретом героя Говорять слова, його ім'я носить наша школа, він був її учнем. Подивися уважно на шкільний атестат героя, і ти зрозумієш, що героями не народжуються, ними стають ті, у кого глибокі знання і ясна мета, що гартують силу духу і прагнення до подвигу в ім'я батьківщини. Таким був наш Юра». Душа його прагла подвигу в ім'я дорогої вітчизни. Він залишився вічно молодим солдатом Славної Гвардії юних. На ошатному крутогорі слави завжди людно. Та найбільше, мабуть, сюди приходить людей У тихі, лагідні осінні дні, Коли київські схили, Палахкотять виресневим багрянцем і золотом, коли червоними кетягами наливається горобина. Весною і влітку вона майже непомітна. У травні білопінні каштани затьмаряють скромне дерево своєю цвітистою красою. А влітку липи і клени, ніби ті фонтани б'ють таким розкішним зелом в голубінь, що її за тими кронами майже й не видно. Та ось надійшла осінь, і невідомо звідки взялася Горобина, виступила наперед, заквітчавшись червоними кетягами, ніби кораловим намистом. Дивна, розкішна краса. І ніби говорить вона до нас усім своїм виглядом, своєю весільною красою, багатством осіннього дозрівання. Горобина буде полагкотіти довго. Аж до жодневих свят, і в дні урочистого параду на хрещатку, і ось тут на Косогорі. І, здається, вона мені навіть не деревом, а пишними хоругвами, принесеними сюди з із землі Росії, яка здавна на весь світ славиться рябиною горобиною. Може, то прийшла вона слід за своїм земляком і стала, вкоренилась у парку вічної слави, і миготить тепер усіх наведу в осінню пору, заплітаючи свої червоні кетюги в чудесний вінок пам'яті. Стою обвітрений на кручі і милуюся червоною оздобою горобини, багряною ряснотою грон. Урочисті дерева немов дівчата-росіянки племенисти в племенистих кокошниках, не наче хористки з Воронського чи Омського хору, які, здається, от-от заспівають величайно солдатам. Ви тільки прислухайтесь. вони вже співають. Над жовтогарячими безкеттями лине пісня реквієм про незабутню звитяжну осінь 1943 року. Осінь визволення, коли наші війська вийшли на Дніпровський берег, і серед тих воїнів-визволителів, був хоробрий син Росії, полковник Колотушкін. Багато літ спливло за Дніпровською водою, та не відпливла, не затуманилась бойова слава тих, хто в ту далеку осінь бився на дніпровських берегах. У червоних кетяга-горобини вряд згустки їхньої крові. Пламенюють на вітрах у красі дерева, неначе наче хоругви новітніх київських дружин. Балада сьома «Ви мене чуєте? Я Валдай». «Я Валдай! Я Валдай! Ви мене чуєте? Я Валдай!» Здалеку долітає владний трохи тривожний голос – Відкрити вогонь, відкритий вогонь всіма стволами, починаємо наступ. Ми форсуємо Дніпро. Ви чуєте? Такий наказ командування фронту. Я Валдай. вогонь вперед у наступ. Давно це було, а я як зараз пам'ятаю, пригадує себе головий полковник у відставці, однополчанин Колотушкина. Ми разом з Іваном Івановичем були тоді на командному пункті танкового корпусу. «Чому Валдай, питаєте?» Такий був позивний полковника. Сподобалась йому ця назва. Мабуть, тому що народився він поблизу Валдаю, в колишній Тверській губернії, звідки, як відомо, починається Дніпро».